Kapittel 8 Og herstyrknes Jehovas ord fortsatt å komme, og det lød, «Dette er hva herstyrknes Jehova har sagt. Jeg vil være nidkjær for Sion med stor nidkjærhet, og med stort raseri vil jeg være nidkjær for henne. Dette er hva Jehova har sagt. Jeg vil vende tilbake til Sion og bo i Jerusalems midte, og Jerusalem skal visselig bli kalt Sandferdighetens by, og herstyrknes Jehovas fjell, det hellige fjell.» Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Det vil igjen sitte gamle menn og gamle kvinner på torgen i Jerusalem, ja, en vær med sin stav i hånden på grund av sine mange dager. Og torgen i byen skal være fylt med gutter og piker som leker på torgene der. Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Selv om det skulle synes for vanskelig i deres øyne som er igjen av dette folk i de dager, skulle det da også synes for vanskelig i mine øyne, lyder herstyrkenes Jehovas utsagn. Dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt, «Se, jeg frelser mitt folk fra soloppgangens land, og fra solnedgangens land, og jeg skal visselig føre dem inn, og de skal bo i Jerusalems midte, og de skal bli mitt folk, og jeg, jeg skal bli deres Gud i sannferdighet og i rettferdighet.» Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt, «La deres hender være sterke.» Dere som i disse dager hører disse ord fra profetenes munn på den dag da grunnvollen til herstyrkenes Jehovas hus ble lagt for at tempelet skulle bygges. For før de dager ble det ikke noen lønn til mennesker, og når det gjaldt lønn til husdyr så fantes det ikke noe slikt, og for den som gikk ut og for den som kom inn var det ingen fred på grunn av motstanderen, for jeg drev stadig alle mennesker mot hverandre.» Men nå skal jeg ikke være som i de tidligere dager mot dem som er igjen av dette folk, lyder herstyrkenes Jehovas utsang. For der skal fredens sed være, vinranken skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og himmelene skal gi sin dugg, og jeg skal visselig la dem som er igjen av dette folk ta alt dette i arv. Og det skal skje at akkurat som dere, Judas hus og Israels hus, ble en forbannelse bland nasjonene, så skal jeg frelse dere, og dere skal bli en velsignelse. «Vær ikke redde!» «Måtte deres hender være sterke.» For dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. «Akkurat som jeg hadde i sinne å bringe ulykke over dere fordi deres forfedre gjorde mig harm, har herstyrkenes Jehova sagt, og jeg ikke følte beklagelse, så vil jeg i disse dager igjen ha i sinne å handle vel mot Jerusalem og mot Judas hus. Vær ikke redde!» «Dette er de ting dere skal gjøre. Tal sannhet med hverandre.» «Døm med sannhet og med fredens dom i deres porter, og tenk ikke ut ulyke mot hverandre i deres hjerter, og helsk ikke noen falsk ed, for alt dette er noe jeg har hatet», lyder Jehovas utsang. Og herstyrkenes Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød «Dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt». Fasten i den fjerde måneden, og fasten i den femte måneden, og fasten i den sjuende måneden, og fasten i den tiende måneden, kommer for Judas hus til å bli til jubel, og til frid og til gode festtider. Så elsk da sannhet og fred. Dette er hva herstyrkene Sehova har sagt. Igjen skal det skje at folk og mange byers innbyggere skal komme, og innbyggerne i den ene byen skal i sannhet gå til dem i den andre og si La med iver gå for å gjøre Jehovas ansikt mildere stemt og for å søke herstyrkenes Jehova. Jeg for min del vil også gå. Og mange folk og mektige nasjoner skal visselig komme for å søke herstyrkenes Jehova i Jerusalem og for å gjøre Jehovas ansikt mildere stemt. Dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt.» I de dager skal det skje at ti menn av alle språk blant nasjonene skal gripe fatt, Jeg i sannhet gripe fatt i kappefliken til en mann som er jøde og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.